Ötödik fejezet – Tehát, hölgyeim és uraim, ez a helyzet – fejezte be Hensztin ülparancsnok. – Nem vagyunk közvetlen veszélyben, és a leghalványabb kétségem sincs afelől, hogy egészen hamarosan megtalálnak bennünket. Addig igyekezzünk a lehető legkedélyesebben elviselni a várakozást. Elhallgatott és gyorsan végignézett a feléje forduló ideges harcokon. Már észre is vette a lehetséges bajkeverőket. Az a kisemberke, akinek idegesen rángatózik az arca, a savanyú, szilvaképű hölgy, aki folyton csomót köt a zsebkendőjére. Talán semlegesítenék egymást, ha úgy intézné, hogy megymás mellé kerüljenek. Harris kapitánya főnök, én csak tanácsadó vagyok mellette. Ketten kidolgoztunk egy akciótervet. Az élelem kisé egyszerű lesz és adagolnunk kell, de elegendő, különösen mivel fizikai tevékenységgel nem leszünk lekötve. Szeretnénk felkérni néhány hölgyet, hogy segítsen Miss Wilkinsnek, akinek rengeteg külön feladata lesz, és el kellene egy kis segítség. A legnagyobb problémánk őszintén szólva az unalom. Erről jut eszembe, hozott valaki magával valamilyen könyvet? Hosszasan kotoráztak a táskában és a csomagokban. Az eredmény. Válogatott hódötű könyvek sora, köztük a hivatalos kézikönyv hat egy frissen megjelent bestseller a Narancs és az Alma címmel amelynek valószínűtrend témája Neil Greens és Sir Isaac Newton szerelme volt. A Shane Harvard Press féle kiadása egy angol irodalmár tudós megjegyzésével, egy bevezetés Ögust Comte logikai pozitivizmusába és végül a földi kiadású New York Times egy héttel korábbi példánya. Nem valami nagy könyvtár, de gondos adagolásban segíthet elütni az előttük álló órákat. Azt hiszem, egy szórakoztató bizottságunkt fogunk alakítani, hogy eldöntse miként használjuk ezt az anyagot, bár nem tudom mihez kezd majd a bizottság Monsignor compt -tal. Most, hogy ismerik a helyzetünket, van-e valamilyen kérdésük? Bármire vonatkozólag, ami véleményük szerint részletesebben ki kellene fejtenie heris kapitánynak vagy nekem. Van valami, amit szeretnék megkérdezni, uram, szólalt meg az a nagyon angol hang, amelyik a hizelgő megjegyzést tette a tejára. Van-e akár a legcsekélyebb esélyünk is arra, hogy felússzunk? Úgy értem, ha ez a közeg olyan, mint a víz, nem bokunk-e a felszíre előbb-utóbb, mint egy dugó? A is teljesen leterítette az űrparancsnokot. Petre nézett, majd savanyúan megszólalt. Ez a maga kérdése, Mr. Harris. Tud valamit mondani erről? Pet a fejét rázta. Attól tartok, ez nem fog menni. Igaz, hogy a törzsbe lévő levegő rendkívül könnyűvé tesz bennünket, de ennek a pornak az ellenállása nagyon nagy. Lehet, hogy felúszunk néhány ezer év múlva. Az angolt úgy látszik nem lehetettet könnyen megrémíteni. Észrevettem, hogy a légzsílibben van egy űrruha. Ki tudna valaki menni és felúszni? Akkor a kutatócsoport megtudná, hogy hol vagyunk. Pet kényelmetlenül mozorgott. Egyedül őt hatalmazták fel a ruha viselésére, amelyet kifejezetten végszükség esetére szántak. Majdnem biztos vagyok benne, hogy lehetetlen, válaszolta. Kétlem, hogy az ember meg tudna mozdulni ilyen ellenálló közegben, és persze teljesen vak lenne. Hogyan tudnám erre vezet az út felfelé, és hogyan zárná be a külső ajtót maga mögött, ha egyszer a por bezúdul, lehetetlen eltávolítani. Az biztos, hogy nem lehet neki szivattyúzni. Többet is mondhatott volna, de úgy döntött, hogy ennyibe hagyja a dolgot. Lehet, hogy mégis ilyen kétségbe esett eszközökhöz folyamodnak, ha megmentésüknek semmi nem mutatkozik a hétvégéig. De ez rémálom, amelyet erősen a tudat mélyére kell szorítani. Ha sokat foglalkozik vele, elveszíti a bátorságát. Ha nincs több kérdés, vette vissza a szót Hanstein, akkor azt ajánlom mutatkozzunk be egymásnak. Akár tetszik, akár nem, meg kell szoknunk egymás társaságát, így hát lássuk, kik is vannak itt. Körbe fogom járni a termet, és mindenki, amikor rákerül a sor, megmondhatná a nevét, a foglalkozását és a várost, ahol lakik. Ön az első úra. Robert Bryan mérnök, nyugdíjas, Kingston, Jamaika. Irwin Schuster, jogász, Chicago, és a feleségem Mira. Nihál Jajavandere, az állattam professzora, Ceylon Egyetem, Peradenia. Míg a bemutatkozás szép sorjában haladt, Pet újból hálásnak érezte magát az egyetlen szerencsés mozzanatér ebben a kétségbehető helyzetben. Jellemel képzettsége és tapasztalata folytán Henstein űrparancsnok született vezető. Már is hozzáfogott, hogy ezt a találomra összeverődött egyénekből álló csoportot egységessé kovácsolja, és kiépítse azt a meghatározhatatlan Esprit de corps közösségi szellemet, amely a tömegből kollektívát varázsol. Ezeket a dolgokat akkor tanulta meg, amikor kicsiny flottája, az első, amely túlmerészkedett a Neptun pályáján, majdnem 3 milliárd mérföldle a naptól, a bolygók közötti űrben levegett hetekig aki 30 évvel fiatalabb volt, és sohasem távozott el a föld hold rendszerből, nem sértődött meg a parancsnok csere miatt, amely szép csöndben megtörtént. Szép dolog ez az űrparancsnoktól, hogy azt mondja, még mindig ő a főnök, de a valóság nem ez. Duncan mellkezzi fizikus Mount Stromlo Observatorium Canberra. Pierre Blanchard könyvelő Calvius City földoldal. Phyllis Mori újságíró, London. Karl Johansson megafizikus, Cikovsky bázis, túloldal. Egész szép kis tehetséggyűjtemény, bár ez nem volt szokatlan itt. Akik a Holdra jönnek, mind valamilyen különleges tulajdonsággal rendelkeznek, ha mással nem pénzzel. De Pet úgy látta, a szelénében összezárt összes tudás és tapasztalat sem tehet semmit azért, hogy segítsen a helyzetükön. Nem egészen így állt a dolog, és Tén űrparancsnok éppen most készült ezt bebizonyítani. Tudta, hogy az unalommal épp úgy harcolniuk kell majd, mint a félelemmel. Saját erőforrásaikra vannak utalva. Az egyetemes szórakoztatás és hírközlés korszakában hirtelen elvágták őket az emberiség többi részétől. Rádió, TV, telefax újságok, mozi, telefon, mindez most nem jelentett többet számukra, mint a kőkorszak emberének. Olyanok voltak, mint ősi törzs, amely tűzköré gyülekezett egy vadonban, ahol nincsenek más emberek. Még a Plutó expedícióban sem voltak ilyen magányosak, gondolta Hans Volt egy kitűnő könyvtáruk, jól fel voltak szerelve a konzervált szórakoztatás mindenféle formájával. Fényjelzés segítségével beszélhettek a belső bolygókkal, amikor csak jól esett. De a szelénében még egy csomag kártya se akadt. Ez eszébe juttatott valamit. – Miss Marley, újságíró révén magának bizonyosan van jegyzett füzete. – Természetesen. – Van még benne 52 üres lap? – Azt hiszem, van. – Akkor arra kérem, áldozza fel, tépje ki mindet és rajzolja fel rájuk a kártyafigurákat. Nem kell művészinek lenni, csak olvasható legyen, és ne üssön át a másik oldalra. – Hogyan fogjuk keverni ezeket a kártyákat? – kérdezte valaki. Majd a szórakoztató bizottság törje rajta a fejét. Van még valakinek ötlete a szórakozással kapcsolatban? Én valamikor színpadon játszottam szólalt meg Míra habozva. Férje egyáltalán nem látszott elragadtatottnak ettől a kényilatkoztatástól. Annál jobban örült neki az űrparancsnok. Többen kuncogtak, még az űrparancsnoknak is nehezére esett visszafojtani a nevetését. Ahogyan elnézte Mrs. Schustert, túl az ötvenes éveken és a száz kilón kisé nehéz volt elképzelnie, gyanújának megfelelően kóris lányként. Semmi, baj, mondta. Fő a jó szándék. Ki fog Mrs. Schusternak segíteni? Én műkedvelős köttem, szólalt meg a Ceyloni professzor. Ám bár többnyire és ibzent játszottam. Azaz ámbár annak a ténynek a felismerését mutatta, hogy itt nagyobb népszerűségnek örvendezne valami könnyebb műfaj, mondjuk az 1980-es évek dekadens, de mulatságos vígjátékainak egyike, amelyek annyira előzönlötték az étert a tévécenzúra eltördése után. Több önkéntes nem jelentkezett erre a munkára, így a parancsnok egymás mellé ültette Mrs. schuster és Jaja verden professort, professzort, és meghagyta nekik, hogy kezdjék el a programtervezését. Valószínűtlennek tűnt, hogy egy ilyen szerencsétlenül összekerült pár bármi hasznosat is tud csinálni, de soha sem lehet tudni. A fő, hogy mindenki el legyen foglalva, vagy a saját feladatával, vagy működjön együtt másokkal. Pillanatnyilag ennyien maradtunk, fejezte be Hans -tín. Ha van valami ragyogó ötletük, kérem, továbbítsák a bizottságnak. Közben javaslom, hogy nyújtóztassák ki a lábukat, és ismerkedjenek össze. Mindenki elmondta a foglalkozását és a lakhelyét. Bizonyára sokuknak azonos az érdeklődési köre, vagy ugyanazok a barátaik. Rengeteg dologról fognak tudni beszélgetni. És rengeteg idejük is lesz rá, tette hozzá magában. A kis pilóta fülkében tárgyalt Pettel, amikor McKenzie az ausztráliai fizikus csatlakozott hozzájuk. Nagyon gonterheltnek látszott jobban, mint ahogy a helyzet megkövetelte volna. Szeretnék valamit elmondani önnek, űrparancsnok, szólalt meg sürgetően. Ha nem tévedek, az a hétnapi oxigéntartalék semmit sem jelent. Sokkal komolyabb veszély van. És pedig a meleg. Az ausztráliai kifelé mutatott. Teljesen betakar minket ez az anyag, és a létező legjobb hőszigetelő. A felszínen a gépekből és a testünkből származó hő az űrbe szöghetett, de itt nem. Ami azt jelenti, hogy egyre forróbb lesz itt, amíg csak meg nem sülünk. Uram Isten kapott a fejéhez az űrparancsnok. Erre soha nem gondoltam volna. Mit gondol mennyi időbe telik? Adjon egy fél órát, és nagyjából felbecsülöm, sejtelmem szerint nem sokkal több egy napnál. Az űrparancsnok úgy érezte, a végső tanácsalanság hullámos át rajta. Hány ingeret éppen úgy, mint amikor másodszor tapasztalta a szabadesést. Nem először, mert akkor el volt rá készülve, de a második útja alkalmával túlságosan magabiztos volt. Ha ez a becslés helyes, akkor minden reményük útba esett. Amúgy is csekély a remény, de egy hét alatt lett volna halvány esélyük arra, hogy kiszabadulna. Egy nap alatt azonban teljesen reménytelen, még ha megtalálnák és őket nem tudják kimenteni. Ellenőrizhetni a kabin hőmérsékletét folytatta Mackenzie, ez is adhat némi támpontot. Hansztin odament a műszerfalhoz és a számlapok és jelzőberendezések labirintusára pillantott. Attól tartok, igaza van, mondta. Már is két fokkal emelkedett. Az űrpanasnok Herishez fordult, aki növekvő aggodalommal figyelte a megbeszélést. Van valami lehetőség arra, hogy növeljük a hűtést? Mennyi tartalék energiája van a légkondicionálónak? Pet válaszolni készült, de a fizikus leintette. Áh, ez nem segíthet rajtunk, mondta kísértőerelmetlenül. A hűtőberendezésünk mindössze annyit tesz, hogy kicivattyúzza a meleget a kabinból és kisugározza. De pontosan ez az, amit most nem képes megtenni, mert körülöttünk itt a por. Ha megpróbáljuk gyorsabban működtetni, csak rontunk a helyzetem. Gyászos csendtámat s mindaddig tartott, míg az űrparancsnok meg nem szólalt. Kérem ellenőrizze a számításait és közölje a legkedvezőbb beslését, de az Isten szerelmére kérem hármunkon kívül senkinek egy szót se róla. Hirtelen nagyon öregnek érezte magát. Az előbb még szinte élvezte ezt a váratlan utolsó parancsnokságot, és most úgy látszott, hogy csak egyetlen napig fog tartani. Éppen ebben a pillanatban haladt el fejük fölött az egyik kutató porszánkó, ám erről egyik fél sem tudott. A porszánkó, amelyet nagy sebességre és minél olcsóbb előállíthatóságra terveztek, alig hasonlított az elsüllyedt szelénéhez. Valójában nem más, mint egy nyitott szán egy gyűléssel a vezető és egy másikkal egy utas számára, mindketten őruhát viseltek, és egy ernyővel a fejük fölött, amely a naptól védte őket. A leltárt egy egyszerű műszerfal, egy motor, hátul kettős propeller és a szerszámok és a felszerelés számára raktérület egészítette ki. A rendes munkáját végző szán általában legalább egy teher húzott maga után, néha kettőt vagy hármat is, de ez most egyedül volt. Cikcakban haladt előre-hátra a tenger sok száz területén, de semmit sem talált. A vezető az űrruha rádiótelefonján beszélgetett társával. – Te mit gondolsz, mi történt velük, George? Nem hiszem, hogy itt vannak. – Hol lehetnének voltán Elrabolták őket a földön kívüliek? Még azt is hajlandó vagyok elhinni, hallatszott a félig komoly válasz. Előbb-utóbb minden asztronóta hinni kezd abban, hogy valahol értelmes lényekkel találkozik. Lehetséges, hogy ez a találkozás még a messzi jövő zenéje, de a feltételezett kívülállók addig is az űrmitológia része voltak, és őket hibáztatták mindazért, amit másképpen nem tudtak megmagyarázni. Könnyű volt hinni bennük, amikor az ember egyedül volt egy maroknyi bajtársával egy idegen, ellenséges világban, ahol még maguk a kövek és a levegő, ha ugyan volt egyáltalán levegő, is teljesen más volt. Itt semmit sem lehetett biztosra venni, és ezer földi nemzedék minden tapasztalata is haszontalannak bizonyulhatott. Ahogy a régi emberek benépesítették a körülöttük lévő ismeretlent istenekkel és szellemekkel, olyan félve nézett hátra a homo astronautikus, amikor leszállt valamilyen új világban azon tűnődve, kik vagy mik jártak ott előtte. Néhány rövid évszázadig az ember azt képzelte ő a mindenség ura, és az ősi reményeket és félelmet eltemette a tudata alatt. De most eremények és félelmek erősebbek voltak, mint valaha, és okkal, ha az ég fényes arcára nézett, és arra az erőre és tudásra gondolt, ami valószínűleg mögötte lappang. Jobb, ha jelentünk a bázisnak, mondta George. Bejártuk a területünket, és semmi értelme, hogy még egyszer átmenjünk rajta. Legalábbis napkeltéig. Akkor sokkal több az esélyünk arra, hogy találjunk valamit. Ez az átkozott földfény az idegeimre megy. Bekapcsolta a rádiót, és megadta a szán hívó jelét. Kettes porszán hívja a forgalomirányítást vége. Itt Port Rollis forgalomirányítást, találtatok valamit? Még nyomát sem, nálatok mi újság? Azt hiszük, nincsenek kint a tengeren. A főmérnök akar veletek beszélni. Helyes, kapcsoljátok! Halló, kettes porszán! Itt Lawrence. A Platón Obszervatórium épp most jelentett rengést az elérhetetlenség hegyeinek közeléből. 19.35-kor következett be, elég közel ahhoz az időponthoz, amikor a szeléne a krátertavon lehetett. Feltételezik, hogy elkapta egy lavina valahol ezen a területen. Úgyhogy irány a hegy, és nézzetek utána, találtok-e friss csúszamlást vagy leesett sziklákat? Mekkora az esetősége, annak kérdezte a porszánkó vezetője aggodalmasan, hogy újabb holdrengés következik be? Az observatórium szerint nagyon csekély. Azt mondják, több ezer év is beletelik most, hogy a feszültségek megszűntek. Remélem igazuk van. Jelentkezem rádión, amikor a krátertóhoz érek. Ez kb. 20 perc de a kettes porszán már 15 perc múlva összetörte a várakozók utolsó reményeit is. Kettes porszán jelentkezik? Sajnos megvan? Még nem értem el a krátertavat, fölfelé haladok a szorosban, de az obszervatóriumnak igaza volt a holdrengést illetőleg. Több csúszamlás is volt, és elég nehéz elmenni némelyik mellett. Amit éppen látok, az legalább tíz tonna ő. Ha a szeléni alatta van, sohasem találjuk meg, és nem is éri meg a fáradtságot. A forgalomirányítóban a csönd olyan hosszan tartott, hogy a szám visszaszólt. – Haló, forgalomirányító, vettétek az adást? – Vettük, – mondta a főmérnök fáradt hangon. – Nézzék meg, hátha találnak valamilyen nyomot. Oda küldöm az egyes porszánt segítségül. – Bizonyosabban, hogy nem tudjuk kiásni őket? – Hetekbe kerülne még, ha a helyüket meg is tudnák állapítani. – Láttam egy 300 méter hosszú homlást. Ha itt megpróbálnánk ásni, a kövek valószínűleg újból megindulnának. Legyen nagyon elővigyázatos, jelentsen minden 15. percben, akár talál valamit, akár nem. Laurence elfordult a mikrofontól, fizikailag és szellemileg egyformán elgyötörve. Semmit sem tehetett, sőt, gyanította, hogy más sem tehet semmit. Megpróbálta összeszedni a gondolatait. Oda ment a délfelé néző megfigyelő ablakhoz és belebámult a fogyó földarcába. Nehéz volt elhinni, hogy oda van szögezve a déli égboltra, és hogy bár olyan közel függ a látóhatárhoz, millió évekig nem fog se felkelni, se lenyugodni. Bármilyen hosszú ideig élt is itt az ember valójában sohasem fogadta el ezt a tényt, amely ellentétben állt az emberiség minden addigi bölcsességével. Ennek a feneketlen mélységnek a másik oldalán, amely már is oly kicsivé vált egy olyan nemzedék számára, amely soha nem ismerte azt az időt, amikor még nem lehetett átkelni fölötte, hamarosan a megdöbbenés és a fájdalom hullámai fognak tova terjedni. Közvetve vagy közvetlenül férfiak és nők ezreit érinti az a tény, hogy a hold egy kicsit megmocant álmában. Jó időbe telt, míg Lawrence rá eszmélt, hogy a híradós tiszt már másodpercek óta próbálkozik azzal, hogy figyelmét magára vonja. Bocsánat, uram, nem hívta az egyes porszánt. Hívja most? Micsoda? Hát persze, hívja, csak küldje ki, segítsenek a kettesnek a krátertavon. Mondja meg, hogy a szomjúság tengerén lefújtuk a kutatást.